Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umar dunia wal din Wassalatu wassalamu ala ashrabil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. <coughs> Sini tumadaeng kalinga melebi. Alhamdulillah. Yo subuh-subuh iretine subuh, madu puluh Ma na arwa. Boleh riulan Ramalang. Wararti Dijadi si ni subuh, ada piri aja subuh weh. Na reko vale, insyaallah ia 20 puluh meh asyraf, jumlahana, asona, udang dalam melang ia tahun sesuai dengan ia angka kita tanggal eh, kita. Sini, kemarin kering mana bina Melo Meloe, wala, asyub dengan Ripalau enggolol malah bintamanang ia subuhwe ia hari itu pitra sebab tentu ia ro sekap pitrae puri bicara maka de anuwaji masari kemanan nasabat tamir maka de apa ngalatalah hut men amwalihem sadakan to tahiruho mutusakihem biha ayah puri naiterangka ngkisar na subuh alai poleri menandro Waranperana umat selenge pasti deka. Eh, Seri ku mengi mupacini wiatina, rongem wakai waranperana. Ero pasti dekae, eru nairu ayae dua tampukna. Inaritu pasti deka wajib. Nayarisangi pasti deka wajib. Inaritu seke eh. Ero seke eh don rupa seke pitara ci baba sekak waramparang ah jadi inaye sekak na sekak pitra eh melebi bicara ke ri ilna ye subebe angka si hadisna pasu dari guruta bukhari an ibnu umar radhiyallahu anhuma kala populer sahabat melebi Abdullah anakna pengulu ta ummareng Radiyallahu anhu dai Pangluta Abdullah Parada Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam Zakat al-Pitri Ya roh suruh Na punggallah ta'ala Na wajikan ni Saka pitarai min tamarin Sikdi so'ak Boleh rika rumai Au sa'am min syairin Ya rikgi sikdi so'ak boleh dari licak-licak, eh? Betul, anda angka ukuramatan tu na karumat oga Ah, toga pada pada mi padami ukurana Inartusik disa alal abdi balhuri Nawa jika ni seru na pengalatan Na irosaka pitraimasek Ri atai Anrenge Ritomaradikai Betul, na Atatogi Tomaradika togi Nakena manang Eh, italai sakap di tarat. Wadhakari wal unsa borani toga, makunri toga, nakanaman sakap di tarat. Wasagiri wal kabiri minal muslimina. Anrangi. Anak bicuk eh. Yahari ngi tamatwai. Minal muslimina pole risalangi. Amalabihha antu ada kebala huru jinasi ilah salati anrange na perintangi nabita ibasilenerangi ro sekapitare betane yak bagi nangi ro pas sekapitare iyo lo telau fitr ah ye ada Dua telur tampuk na nomor sid di aga ya sekekang ibas susu sekebitara betana bangga ayer menurut hadis anak-nabita iner itu iner itu bahan makanan sejak kita lah sid soa ukuran na ayer makukue kesepakatan atau pantitata idikue Indonesia iye sekitar telu setengah liter eh, ah, telu setengah liter eh, ah, tentu nareko mak bicara liter itu tahu eh? ah eh yeru keromai koy liter itu benda jaji, enareko eh, marah koy, eh mukurat mukurat timbanganah, na? ah naya ya, Narekko mari caek ka rumai e ireng ngene di terik di jaji matana tane licak-licak e bara se bere yari gi berle yari gi bata yari gi gandum air Dijaji jaji narekko litre i ya mopokoniro kira-kira tentu ma meringan-ringan Eh, Timbangan na eh, daripada nariko mak bilang eh, kilo kilo. Nah ya kilo yeru malu -e eh ke Indonesia telus tiga liter. -e. Eh. Eh, angka makutana, e, e, e, nah tentu angkam aku tana mak ada pegi yeru perhati mak aku ke Aldin nami ya Ah desa ni dia Aldin ya birana sebab tugas nana amele eh. Tak pat depan ngengi, ya ro seke na ...angka angkat boleh dui, ah tugas nena, ya ro, eh, lo melingi ber eh barat nak di Indonesia. Naya kia angkat tahu pat terima, ya ro terimengi seke peterai, wadinya aji, deh napa luangi, ya ro, eh ber jadi jazzy, dia nak perlu ang, ah jazzy nak, tuana. Evan kita ada di kemenangan sama kedua demo, yer, oh, alin nanya, eh, ya agak istor sebagai aldi, eh, agak sebagai sekapitara, jazzy eh barakna, nari kolin nabe. Eh, ber, yang dewe eh, barak nerber kami nama kesinge, eh, dsebut pitura tu. Eh, Narek loi kali telus di tengah eh, berarti asera sebunah apa dah tu lima puluh. Ero eh, mesti ipasu untuk sih di tahu. Asyarah sepuluh nafada tu lima puluh. Eh, nak kebarat nafada beriro yang rewadi itu sepul lima ratu al-dinah eh, tentu eh, yakutul listengga literik berarti arwah sepuluh nafada tu lima puluh angka nafada nak kebarat ni iwa Ah, sini, kita maring kali malam bi. Ah, a mengenai emang ngene eh agasan na seke pitrare memang dasarna yana ditu berageandre ya tu ya pitrang maka da, iro, nariko ibarana ber emapeku eh, yan riwe e ber necit de ya pitrang Aja tu sih nere berkesing yang tere, naya iki ayam melo api terang berkemana masimpo? Ayeh betana dini sukruki bapinya mana bangalatala senana rekem apa kuki? Eh melo kimasimpo? Eh dijaji engkau apa lana naya kimasimpo tu apa lana nasa baling ini ata? Naya iki ana reko berak naberak dua sepuluh lima ratus tandre. Nyeri di tak biringe, angkat terlalu sebu weh lebih mahkesing. Pukul ni apa emang? Nari ko berangkat dua sebelum lima ratus tanda asosol, naya kia eh, itu tak biringe, nari tu angkat terlalu sebur, via tak biring, ayah lebih mahkesing ya ro. Anasabak eh, betangin nange, dia naga aga eh agak senak ro, dia naga cik cik kokur Ha. Ya di sini pemasa lama lebih saya perlu ye ibukasingi eh bahanna mangane itulah asetupitara aja nah enda ya ku kurang boleh mesti nah nasaba aku kurang ke boleh mesti nah dituyahi tu pengala taala napok urang mengetuk ke tu apalan aja ji deka ni yero eh Nabi Ta sallallahu alaihi wasallam ha? Eh, ...nah suruh... ...pajahi iro... ...sekepiter eh... ...sebelum... ...mah lepak tau eh... ...nah reko angka... Si, ditau tak ...ko angka sik ditau... Eh, ...dia na sempat pasu i... sekepiterana ana... ...ila eh? na iro taong eh... ...nah lepak na tau eh... ...eh... ...nah reko pura meni mal lepak dan apena na ...napena wajar kebanyakan anak-anak asana wajah, berarti pasti ada kebiasa menibawang, tanya-tanya pasti ada kewajik, tanya-tanya sekepitar asana. Eh, maka ni teman pokoknya, eh, tentu lepek ini, ya wajikana, itulah sekepitar asana. Nah, iya mi, na wajikiki, na wajikiki, eh, sekepitar asana, na reko, yolo na, ni pasu. Na reko purupi man lepak, tenapi pasu, eh, basih dak ke sunnah mani bawang. Na yakian areko eh, unang robotang eh, telus 1/2 eh, eh sesuai dengan eh, jenis beras yang kita makan. Na riko angka to melo paganesi 1/2 liter eh? ai lebih makesto paha. Na waja ni barakna 2500 alinna eh 1 si liter ir eh, beran nduwe nah, yakian apa genai eh telus sebu ena natenia tu batang nang inang eh agasanna eh, eh liter napake ena eh, pancaji kilo sisengi jadi dijadi eh lebih bital sube linai baranak pancaji kilo eh lebih mede ceppih risisena nasaba eh napas suku, suku ni kuritu eh mate ena pasu i jadi siaga Siaga kisibola Tarih ingat sidi-sidi Narih kok angka anak-anak Jaji ilalampu lah Ta Eh Wanina ala Eh Eh Betana persis Eh Wanina ala perang mak Angka Pak lelungan Maka dah Nak kena majitau Itu Nak majitau Eh Isakaki Isakai Pasurus Saka pitarak Eh Setengah-tengan Nah Irohidik Tamasagina Eh Alhamdulillah, magin ayer mancaji masalah mana ayer oh heh, tak tambah nasi diwijata si, eh tak sekaki itu ni, ah, ha? ya ji nasi eh, kewajiban itu, ayer kewajibannya eh, nampak kengin nabi ta tentu ita eh, nai kima tu seremoni, nari kode ni pak suku si bama leceng, makunye udah bisia pelatuk kaki ilna ye. Eh, Subwayway mudah-mudahan Pengalata Allah Pada jenis Tidak Pajak Ia rusak Kepit rata Sibah Madajeng Sesuai dengan ketentuan ketentuannya Bahkan nah, Rekod dingin Perlebih Boleh Rekod Tuan-nak Lepi Madajeng Pihak Rekod Angkah Masa Gina nah. Mudah-mudahan nah, Berakai Pengalata Allah Wabillahi Topik Wah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh